Canaria de Archibald Joseph Cronin. Traducere de Ludmila Cernasum. Dramatizare radiofonică de Isabela și Valerius Stănescu. Ezmi, te aștept de timp aici. Am verificat curând. dacă Hamarul a bagajele de la unul de Londra care avei noi. Totul este aranjat. Agenția Slay Brothers are grijile clienții săi. Bagajele vor fi transportate pe vas. Știi că printre tălători va fi și Mary Fielding împreună cu invitații săi. Toate cabinele sunt ocupate. A, pentru Dumnezeu, Ezmi, cât timp o să mai stăm aici în curentul cu ple plecăm, car. plecăm chiar acum. Uite, e nou. Putem lua gustarea la Adel. N-am nevoie de nicio gustare. Atunci hai să ne așezăm undeva ca să umorâm tipul. Dar pentru ce să ne așezăm? Bine, bine, bine, bine. Hai să ieșim din gara. Hai. Nu m-am cunos toate posibilitățile orașului Liverpool la ora aceasta. Și uite, a început să plouă. Nu vrei nici să mănânci ceva și nici să stăm. Vaporul pleacă abia la 10.30. Atunci poate îmi spui tu ce-ai vrea să faci. Apele. Ce vreau, ce vreau, ce vreau. Vreau să știu ce naiba caut aici. Îmi pare rău lui Nu prea sunt în apele mele. Deci, pentru numele lui Dumnezeu nu te mai folba așa la mine. Să mergem la să acela de de barcadel, dacă trebuie. nu mai să nu stăm Ardei. Nu, nu, nu. No, no, no. Nu vreau să plec, nu vreau. Nu doresc decât să fiu să că-mi Adică să fiu de capul meu. Să uit. Să uit tot ce s-a întâmplat. Eșecul și mai ales cei trei morți. Să uit. Înțelege. Asta vreau. Și mai ales să fiu singur, singur, singur. Uite, aproape am ajuns. Mai avem de coborât panta asta plină de răutoare. Iată și cheul, preț! Preziunea, domnule Leic, salut pe ei aici. Am venit de pe vaste pentru că, dacă ați venit de pe vaste, se află la bord, totul e în regulă. Urcătunte, Harvey! Să mergem! Acela e aureola, un nume frumos. Aureola, ah. sună rătire, sunt sigur că este un sembun. bun. <laughs> te entuziazi, că te aștept să mă întorc purificat și gata să o iau de la început. Iată mă să mă acapăt în puterilor cu din tinși la limite. Trebuie să beau ce arme. Am ajuns la vas, domnilor. Vă rog, urcați pe punte. Să nu aici, vă rog, acestea sunt cabinele destinate pasagerilor. uitați vă cabina dumneavoastră, domne aici Mulțumesc. Tot ce trebuie acum este acest spațiu nemărginit. Patru săptămâni nu e, nu e prea mult, dar e suficient. La revedere, Harve. La revedere. Ismi? Mulțumesc pentru tot. Da, Stuart, am comandat să mi se ducă la cabină niște whisky la numărul 7. Vrei să-l trimiți acolo? Până atunci dăm un brandy cu sifon. Pare rău, domnule, dar barul este închis. Cum așa, dar văd că... Pentru dumneavoastră, domnule. Din ordinul capitanului pe care mi l-a transmis comisarul de bord. <laughs> așa o să zică. Hai, da. Dacă așa stau un lucru vile de... Esme mi-a făcut-o, deși se da cu prietenii lui. Ami, îți vine să nebunești. Poate nu știți încă, da. dar unii din capitanii ăștia sunt zurli A Asta am văzut în șalupă când veneai încoace. mă cheamă Corcoran, Jimmy Corcoran. Jimmy Cor da, și da, da. Da, si, am fost campion al Nordului la categoria grea în 88. Singurul care a venit de hac nebunului de Joey Cathy. Pe mea sunt filozof, croitor, soldat, marinar, niciodată bogătaș, dar nici fungaș. Ăsta e Jimmy. Auzi? l vei citi vreodată pe Platon? Ăsta a fost un tip grozav care știa ce și cum. Un tip măreț. Ar trebui să-l citești tinere dacă ai ceva timp liber. Chiar vreau să vorbesc cu capitanul. Păi, e pe punct de comandă. Păi, zi, de aici, ușă, Vă dați seama, sper că sunt ocupat. Vedeți, uh, mă numesc Leith și am venit să vă întreb ceva. Va trebui să mă întrebați mai târziu, doctor Layth. Cam peste vreo oră. Pilotul se mai află pe punte. Sunt întotdeauna foarte ocupat după ridicarea ancorei. Ați dat ordine stewardului? Pe vasul acesta eu dau ordinele pe care le crede cuvința, doctor Layth. Nu veți scăpa nicio picătură de alcool atât timp cât vă aflați pe vasul meu. Așa că trebuie să vă împăcați cu gândul acesta. Aș vrea să vă spun că aveți toată simpatia mea. Domnule capitan! nu am ce face cu simpatia dumneavoastră. Aceasta este excelentă. Vă rog să serviți. Scaunul acela gol, capitane. N-aduce oare ghinion și asta chiar de la începutul călătoriei? Nu sunt superstițios în privința scaunilor, ah. de Fielding. Este pur și simplu un loc. Un scaun rezervat pentru unul dintre pasagerii mei. Iar dacă pasagerul respectiv nu binevoiește să-l ocupe, deduc pur și simplu că are motivele sale bine întemeiate ca să procedeze astfel. Mi-ai făcut curios, capitane. Nu cumva l-am văzut pe acest pasager când ne-am urcat la bord? Omul acela cu figura răvășită stătea pe culoar în dreptul ușii cabinii sale. L-ai văzut, Mary, nu-i așa? Da, Elisa, l-am văzut. Părea sfârșit de tot. Mistuit, parte de un foclă umplit. Avea în el ceva atât de intens, pentru că te fiora. De hai, capitane, să știi mai multe despre el. Mai doriți puțină omletă, doamnă Beina? Nu, mulțumesc. Este specialitatea casei de pe Aureola, preparată după o rețetă proprie, cu multe condimente. Da, parcă discutam despre pasagerul care lipsește, nu? Cine este și ce-i cu el? Numele lui este Leith, doamnă. Doctor Harvey Leith. Doctor Leith? Ne mai pomenit! Acelea cu scandalul care a făcut un experiment cu... Da, nu de mult ziarele erau pline de acest nume, Leith. <laughs> a fost un scandal monstruos. Auzi, experiență! După câte văd, dumneavoastră, cunoașteți o mulțime de lucruri. <laughs> <laughs> Sunteți un om învățat, le știți pe toate. Cum? Ce ai zis? Ce să spui, domnule? Am ascultat și spuneați de când am intrat, pe toate le știți. Probabil că v-ați închinat viața studiului. Platon a fost un copil pe lângă dumneavoastră. Okay. Okay. Foarte bune cornurile, domnul... Uh, să pune că și dumneata citești ziare. În <gântări> tocmai citești ziare, dar îl citești și pe plată. E cazul <gântări> să-i punem punct. Nu-mi plac bârfele și nu le voi tolera pe vasul meu. Acest doctor lei. Este omul despre care vorbiți și cu asta să punem capăt discuției. Calomnia distruge oameni, dar și vapoare. În Sunt cu totul de partea dumii tale, Capitane. Sora mea și cu mine l-am văzut pe acest om în șalupă. Arăta atât de abătut. Ochii lui erau plini de suferință. Ca ochii unui Crist chinuit. Îmi pare foarte rău că am provocat asemenea discuție. Meri, scumpo, nu știu cum Michael, soțul tău, a consimțit să facă acest voiaj. Mă rog, îți face toate capriciile. Exact. Mai încep, te rog. Ba mai mult a aranja lucrurile în așa fel Ca eu și Deep din să te însoțim. Eu, eu nu am protestat O da, Lefter, cum ești Sigur că accept să trăiești pe seama altora Elisa, a trebuit să plec Să plec numai eu singură Pe un vapuraș oarecare Oriunde Numai să fie liniște și cât mai departe Caut să scap de ceva Da Și acum întâlnirea ciudată de azi dimineață Cu acel lei. Obsitează. Ești o ființă ciudată, Meri. Ești exact ca un copil care se uită la un curcubeu. Hai, hai la mine în cabină să mâncăm ciocolată și să punem un disc la gramofon. Da. Ah, cât mă plictisesc, mă plictisesc de moarte, Meri. E? Cum merge treaba, băiete? Simți că s au mai revenit puterile? He? De unde știi că nu merge bine? <laughs> nu tu masă? Mă tu ceai? Și acum, după cum se vede, nu tu cine? A -a. nu nevoie să fii detectiv ca să vezi că nu ți-i acasă. A -a. Și pentru că sunt unul care știe ce înseamnă knockout. Am venit să văd dacă ai reușit să te târăști din colțul Dumitale. Da? da. <laughs> Iată, uite, samaritanul ce milostiv. <laughs> te pomenești că s-a discutat despre mine. Asta cam așa e. Au întors pe o parte și pe alta povestea Dumitale. Acum tot ce nu se știe încă Despre dumneata Ar încăpea pe o monedă de trei penii oh. Dar nu-ți de firea fi cald și cu fruț de ți Mă frate mea. Pentru Dumnezeu nu mai îmi spune astfel bine, bine. De ce ai venit? Chiar nu vezi că vreau să fiu lăsat în pace? Cere Cum să plec chiar acum Tocmai pe mine mă gonești? Eu care mi-am dat seama ce se întâmplă cu dumneata Chiar din clipa în care a intrat în salon Vă Știi că Băutura a intrat pe mi-a distrus pe măsa mai se cade. Și eu am trebuit să amasă pe vreme, dar Să fiu al dracului, dacă mai pun gura pe așa ceva. Dacă ai terminat, atunci fii bunterul... bani da, da. și pleacă, hai. Pleacă, pleacă de aici. Pe mea, ăsta a fost abia începutul. Am colindat toată lumea. Mexic, San Francisco, apoi în Colorado. Aici am fost cu circul Simet. Vietul Balba. Sper că îl ved în curând Mă întâlnesc cu el în Santa Cruz De zumea ta aveam amândoi afacere grozavă A fost foarte trist Bă, atunci că Mi-am rămas bun de la el Pentru lumele lui Dumnezeu I-ați rămas bun și de la mine Bă, bă, Văd că nu te simți bine deloc Am vrut numai să mă recomoași Să spun că stau la dispoziție Pe cinste mea că așa e Nu știi, nu judecă oameni După oamenii în de ce să apeși fruntea de bara rece De alama cu șetei? A, păi Nu Am plecat Cum am putut îndura tentativa asta De simpatie din partea unui antropoid ca asta Un irlandez lipsit de discreție Care ți se bagă în suflet Ia. Intră! Domnule, am venit să vă scot lucrurile din baliză. Nu, nu, nu e nevoie. Să vă aduce la domnul. Nu! Simt că îmi capul. Roagă-i, roagă-i să ai de mile și să oprească odată gramofonul! Peretele e subțire, domnule. Vocea dumneavoastră se aude dincolo dacă strigați așa de tare. Oh. Am adus aici pe tavă puțină supă, domnule. Este foarte hrănitoare supă a la Sydney, domnule. Capitanul mi-a spus să vă aduc. Iar Lady Fielding, auzit că vă doare capul, m-a trimis să vă întreb dacă nu doriți o aspirină. Asta, da? Tava, lasă-mă unde parte. Da, domnule? Păvântă. chiar el e străinul. Santa Maria, dar arăți de parcă te-ai fisculat din morți. Curaj, domnule. Știu că iadul de pe pământ când îți taie porția. Spună o vorbă și îți fac rost mai decât. Nu, nu, nu. Stai, stai, stai, nu așa repede. Stai jos și ținem tovărășie. Ah, un cu limba scoasă după un parlegu. Iar cu blestematul ăsta de snobă trind la masă nu mai scot o vorbă. <laughs> Dumneata ești altăl. Ai trecut prin munte, Cocoșelule, așa cum am trecut și eu. N-au fragiu, văduvie. Ah, să mă bată Dumnezeu dacă nu ești al dracului de simpatic. Trebuie să vii să mă vezi la Santa Cruz. Caia de la Tuna 117. Notează-ți adresa. Cine știe? Am un hotel cu tot ce trebuie Sunt copreșit de amabilitatea din Italia, Dar nu mm. cred că am să pot veni. Nu se știe niciodată unde te duce întâmplarea Cocoșelule mm. <laughs> Doctor Sper că vă simțiți mai bine Da, da, mă simt bine oh, Dar asta este minunat Când ajungem la Las Palmas mâine Vă veți simți și mai bine Și veți dori să coborâți pe mal și să facem o ascensiune? O să cobor, probabil, pe mal ca să mă îmbăt, ca să amețesc și să uit. Fratele meu și cu mine am fi vrut să vă ajutăm în timp ce erați bolnav. El a vrut chiar să vină la dumneavoastră, dar eu am bănuit că prefera să fiți singur. Ați avut dreptate. Sunt într-o situație mai specială. Poate știți că, înainte de a veni pe acest vapor, am... mi-au murit trei nenorociți care nu aveau nicio bine. Dar nici vreo scăpare... Era o bună. Oh. Dar de ce vorbiți așa? Știm cu toții posedați un har unic cu care puțin oameni sunt înzestrați. Pasiunea autentică pentru cercetarea științifică. Vă uitați la Lady Fielding, care doarme acolo în fotoliu acela, la soare? E foarte frumoasă. Sir Michael Fielding, soțul ei, este teribil de bogat. Bănuiesc că este ceva mai în vârstă ca ea. E ciudat că a plecat în călătorie fără soțul ei. De ce? N-aveți decât să o întrebați pe ea. Mie unuia nu-mi plac bărfelile nici atunci când sunt împănate cu texte biblice. S-a trezit. A sunat pentru ceai. Dacă coborâți acum cu noi, voi fi bucuroasă să vă torn o ceașcă de ceai. Nu, nu, mulțumesc. Am adus pe eu, dumneavoastră, Iuling. Uh, nu ca aici tu? Mulțumesc. Totul rei, da. Poftim ceai. E foarte bun. Da, pe... mulțumesc, mulțumesc. Ah, Uneori îmi tremură și mie mâna când se întâmplă să servesc ceaiul la Borden. Din când în când dăm recepții foarte simandicoase, foarte ceremonioase. Lui că îi place grozav, eu însă nu pot să le sufăr. Nici nu poți să-ți închipui Cât de plăcut este să lași toate baltă Și să-i La un moment dat Simți o apăsare din ce în ce mai tare Așa de parcă ai sta cu nasul turtit de geam Și atunci îți spui Trebuie să-i Trebuie să fug De tot și de toate nu ai simțit niciodată așa ceva? da, ah, da. Dar de ce mai multe ori N-am reușit să evadez. Soarele ăsta blând face ca totul să mi se atât de frumos. Mai vrei un ceai? E mm. Twinings. Simți în el aroma de portocal? Nu. Nu simt. Mm. Nu sunt obișnuit cu ceaiul scumpi. Și apoi am fost mai mult beat în ultimele trei săptămâni. Mm. Așa că am cerul gurii tăbăcit. Te-ai simțit vreodată foarte fericit și fără să știi de ce. Pur și simplu așa, fără niciun motiv. De fapt, nici nu există vreun motiv. Fericirea este o stare irațională. Dacă încerci să o analizezi, dispare. De nici nu vreau să o analizez. Sunt fericită în clipa asta. Hmm. Trebuia să-ți spun... Dar nu pot explica deloc care este cauza Este ceva atât de straniu În clipa în care te-am văzut Când am urcat la bord Am avut impresia Că te cunosc Că te-am întâlnit cândva E ca o amintire foarte îndepărtată Ascunsă În adâncuri Ai simțit vreodată așa ceva? Te surprinde uneori Într-o seară calmă de vară ceva care revine parcă de la mari departări, totul uh, foarte straniu și confuz. Nu pot să-ți explic, lămurit, dar există simt că există ceva. Îmi pare rău, dar habar nu am despre ce vorbești. Nu mă interesează decât realitățile vieții. Sunt biolog de meserie, nu am timp pentru emoții confuze și alte aie în felul acesta. Mm. Și apoi sunt absolut sigur că noi doi nu ne-am întâlnit niciodată. Dumnezeu, nu știi chiar nimic despre Casa Lebedelor, nici despre Grădina cu Frezii, cu în acea arteziană care are ghizdurile roase și crăpate. Unde se adăpostesc și dorm șopârle acelea mici verzi Nu, nu știu despre ce vorbește. Credeam că poate știi Pe partea sunt gravate niște lebede Urci pe alee Treci pe lângă o căsuță cu zorele de culoare galbenă Ceva mai încolo, într-un colț al grădinii E un copac pătrân Cu crengile răsucite Nu se poate să nu știi cum se poate să nu fi trecut și dumneata pe acolo? Nu. Uh, niciodată. Nu. De multe ori am impresia că sunt acolo. Și câteodată am senzația că mai este cineva cu mine, lângă mine. Dar acum dau seama că m-am înșelat, iartă-mă. Dumneata nu înțelegi. Uh. Ia-ți cum... da. da. să te -o văd, dragă prietene. Vreau să vin la dumneavoastră mai înainte, dar sora mea, Susan, m oprit. să știi că îmi pare bine că te pe picioare și așezat aici atât de plăcut și confortabil. A refuzat să stea lângă mine, dar în schimb a stat frumos și lângă înălțimea ei. Iată ce înseamnă să ai singe albastru. <laughs> să știi că... Dacă există ceva ce pot face pentru lumea ta, indiferent ce să-ți consider dorința ca și împlinită. În numele dragostei dragoste, creștinătății... Nu mă gulești. Crede-mă, nu sunt demn de interesul tău. Ba deloc, prietene, eu să o cotez din potrivă. Taci, taci! Nu că eu! Nu tu să vă abonați la te Nu uitați să vă abonați la Nu uitați să vă abonați Ce priveliște splendida, nu e așa, Dr. Eley? Da. da. Este pisco de Teida de pe Tenerife. Se află la mai mult de 73 de mile spre vest, dar domină toate insulele. Hai să-l vezi mai bine! La Santa Cruz. Da, e o imagine splendidă, o viziune a paradisului, capitane. Se întâmplă, însă, o treabă cam urâtă pe colinele astea din spatele orașului Santa Cruz. Am primit o radiogramă ieri. S-a declarat acolo o epidemie de friguri galbene. Friguri galbene? Da. Epidemia a izbucnit la Hermosa, un stat în apropiere de laguna. Din fericire a putut fi localizată. Te rog să păstrezi știrea numai pentru dumneavoastră. Te-am informat pentru că ești medic. Dar consider că nu are rost să-i alarmăm pe ceilalți inutil. Nu înțeleg. Uh, Nu ne-ai spus nimic? Nu, domnule. Nu le-am spus. Obișnuiesc să-mi țin gura dacă nu am un motiv suficient ca să vorbesc. Dar frigule galbene nu sunt ușor de localizat. Boala e transmisă de țânțar și este, cum să spun, este un flagel îngrozitor. Vrei să-mi țin pasagerii închiși în cală? De ce să-i bagă în sperieți? Am primit știrea de la domnul Car, agentul nostru. Iar el este de acord cu hotărârea mea. O epidemie se răspândește repede. Nu există niciun fel de epidemie. Îmi pare rău că ți-am vorbit despre asta. Paș din țânțar, ar la vedere, doctore. Bună minunată, doctore. Ai vreun program pentru ziua de astăzi? Mă auzi, doctore? Te întrebam dacă ai vreun program pentru ziua de astăzi. Program nu. Robert și cu mine avem o invitație la niște prieteni da. americani. Au o vină frumoasă. Se numește Bella Vista. Nu vrei să mergi și dumneata? Nu, nu vreau. Ar fi bine să fii cu noi. Vei fi bine primit. nu e așa, Robert? Ce? Ah, da. Acolo, în, în grupul acela la care îi privește doctorul, e cumva și doamna Mary Fielding și doamna Bainham? Da, da, da, da, da. Desigur că ea e. Și un bărbat străin elegant. Vi, doctore? Eu de ce să vin? Până și numele de vista mă umple de dezgust. Am să cobor probabil pe țărm ca să mă îmbăt. Anu? Te rog din suflet. Bine, atunci să mergem, Robert. Uh, Susan, uh, nu crezi că am putea mâna viza noastră până după amiază? Uh, nu, nu, nu nu cred deloc. Am fost invitați la masa de prânz. Sucut că după amiază e de ajuns pentru... Robert, este pentru a treia oară în dimineața asta că am propui să nu mergem la Belavista. Ce s-a întâmplat cu tine și ce altceva ar fi de făcut? M-am gândit că în dimineața asta... Să facem o plimbare la la scantare să împreună cu doamna Bainham. Dânsă m-a propus să mergem la plajă împreună cu grupul ei de prieteni. Spunea că am putea nota puțin cu toții. Este cald? E... Deci asta era. Nu mai slăbești deloc din ochi pe femeia asta. Ascultă-mă ce-ți spun, Robert. Femeia asta își bate joc de tine. Iar tu continui să alergi după ea ca un nebun. Nu e adevărat. Nu e nimic de care să-mi fie rușine. Vom pleca chiar acum. Și vom sta acolo toată ziua. În sfârșit, au plecat. Aici, -ai, Toată lumea a plecat la plajă. În dimineața asta, lumea ta mergi cu mine pe mal. Nu mai spune. Și zic coborâm pe mal, Jimmy? A, mergem la golful Cantares. Capitanul zicea că... E ceva ce nu s-a mai văzut. Yeah. E un stran frumos acolo și un mic restaurant unde se găsește ceva de halea. Bine. Bine, hai, hai, atunci să mergem, Jimmy. Să o lăsăm pe Mary să viseze cu ochii la mare tu Eliza, nu te dezbraci? Nu, pielea mea nu suportă aerul mării La drept vorbind nu ești plictisită că ai venit aici Știi bine că sunt întotdeauna plictisită Și mai cu seamă când nu e niciun bărbat pe aici Dar eu ce o să A <laughs> aprinde o cigare. Uite, acum că te-am văzut dezbrăcat, mi-a mi venit dintr-o dată un nume nou care ți s-ar potrivi. Am să te numesc uh, Sex apil. Ești teribil de proastă, Elisa. Serios? Nu înțeleg ce ți-a venit să-l lași pe misionarul acela să alerge după dumneata. Ei, asta e bună. Dacă omul vrea neapărat să mă salvezi. Oh, și atât de plicticos, sărman. Altfel poate că mi-ar fi plăcut să încerc o O singură dată din pură fantezie. E deep, scumpule. Adică vreau să spun sexapil appeal scumpule. E, e prea Să știți că am auzit tot Lisa, aș prefera să nu mai vorbești așa Strigi toată plăcerea acestei dimineți Dar știi că îmi place, Meri, dragă Poți să-mi spui cine ne-a în pustietatea asta? Cine a refuzat invitația lui Carl la club? Cine a insistat ca el să vină să ia masă aici cu noi? Nu-mi plac restaurantele luxoase De aceea am vrut să vin aici Pentru că e pustiu și încântător. Iar domnul Carl nu are decât să nu vină dacă nu-i place aici. O, să vină, n ai grijă. Ea târnă limba de un cot când se uită la mine. O, o, Elisa, nu, nu vreau să mă răspund. Mă duc să nu Vei să nu te duci prea departe, Mary? Mary, auzi? Până la fruta aceea care se vede, auzi meri. Cred că nu te-am mai auzit. Ce e Marea. M-am Nu mă așteptam să te găsesc aici pe plută. M-a adus Jimmy aici Uite-l, uite-l Uite cu mănoată De ce nu știți că îl voi -ai afla aici Dar uite-l, sunt Plutim din nou împreună Dar pe un alt vas Noi nostru E atât de plăcut aici Marea soarele Zăpada de pe vârful montelui te de frumoasă. Am impresia că le-am cunoscut toate astea. Dintotdeauna. Gran Canaria. Insula asta se numește Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Bine, <laughs> păreziți vasul. Trebuie să rămân la Orotava. Așa, deci, replică. pleca? La Orotava e multă liniște. E o localitate mică și fără pretenții. Este ceea ce îmi place cel mai mult. Domnul Car a aranjat totul pentru noi. Ah. E agentul soțului meu aici, în insură. Da, înțeleg, înțeleg. Sunt S -s. sigur că te vei distra foarte bine. Dumneata... Bineînțeles, mergi mai departe cu vaporul. Da, și mă întorc cu vaporul acest. Vrei să iei masa astăzi cu noi? Te rog, nu refuza. E un mic restaurant acolo lângă plajă. Trebuie să vină domnul car. Dar eu vreau să vii și dumneata. Nu sunt singur. Corcoran m-a dus aici. <laughs> Ia uite-l cum îmi mată ca o foc. A, să vină și el. Trebuie să veniți amândoi. Nu, el are treabă în oraș. Dar, dumneata, nu ai niciun fel de treabă Admirabil Vă să zic că vii Ai să iei masa cu noi Acum am plecat Mă de cei de pe plajă Te aștept <fie> Îmi pare bine că ai venit, doctore <fie> Lays la revedere, domnule Corcoran. Îmi pare rău că nu pot rămâne, dar afacerile... Mm -hmm. <hie> La revedere. Ia-l-o ca aici, Mary. Chiar nu-l pot să vin. Mary, trebuia să mă lași pe mine să-ți aranje ziua de azi. <hie> La club ar fi fost mai bine. După aceea, facem o partidă de golf, avem un teren foarte Dar n-am venit aici să joc golf. A, oricum, o distracție era binevenită. Cred că ți-a fost destul de urât De bananiera asta mică cu care venit Nu mi-a fost chiar atât de urât Să știi că aici nu suntem o societate primitivă Avem tot ce ne trebuie Toată lumea se distrează aici și de ce nu? Și oamenii și dubitoacele duc aici o viață minunată Am văzut niște caturi azi dimineață pe chei Nu arătau prea prosperi Nu păreau că duc o viață chiar atât de minunată Ce cu cateric? E nu-i bagă în seamă Apoi mai sunt și țânțarii Presupun că nici pe aceștia nu i bagă nimeni în seamă. Nu, nu, nu. Nimeni, în afară a doamnelor bătrâne, sau unor turiști prebătiți. Foarte bine. Până și țânțari, o duc minunat. Și nimeni nu are nimic de suferit din piscina asta. Nici pomeneală de friguri. Ah, zic. Asta e. Ți-a ajuns la ureche, zvonul alarmiste. Ce te-ai speriat, trebuia să-mi închipui. Ia, ascultați, oameni buni. Nu înțeleg despre ce tot vorbiți. În momentul de față sunt câteva caturi de friguri pe insula. Dar niciun ocuși de caturi nu le dă nici mai nicate Iată vocea unui autentic englez. Mm. E, dar cineva trebuia să ne spună și nouă. De acum încolo, vederea unui țânțar mă va paraliza pur și simplu de groază. Am impresia mm. că mașințe se Azi dimineață când treceam prin port. Nu no te necăzi merit. Toată povestea asta e absurdă. Un caz de friguri. Dar asta nu înseamnă nimic. Mm. Avem grijă să nu fi expusă la riscuri Haideți să luăm cafeaua pe terasă Foarte interesantă conversația Dar mie mi s-a făcut somn Keller, <laughs> servește cafeaua pe terasă Doctore, Pluta Aceea, îți amintești? Am impresia că mă legă în cum pe ea Și eu, Gran Canaria Aproape că te-am uitat. Um, trebuia să fac o vizie, dar să știi că m-am gândit toată ziua la dumneata. Cum am venit, te-am căutat peste tot. Și te-am găsit aici, pe punte. Fii atent, nu suntem singuri. E acolo în fotoliu femeia cea imposibilă care ne spionează. Ești obosită? Ai blat prea mult. Am avut o zi obositoare și... neinteresantă. Dumneata a avut vreodată de face cu femeile? Nu, nu, nu Nici măcar o singură dată Te uită ce nu e Aș vrea să-ți dau ceva Ceva care să exprime ceea ce simt pentru dumneavoastră Ceva la care țin foarte mult Nu e mare lucru Dar o carte mică cu vorbe bune De care nu m-am despărțit niciodată în ultimii 20 de ani A ținut în mele. Vrei să o primești? Femeia aceea groaznică de acolo se uită țintă la dumneata. Mie nu-mi pasă deloc Dar dumii tale... Nici mie nu-mi pasă, treaba ei Să-mi dai cartea după ce vom ieși din port După ce se întunecă Va fi mult mai misterios și mai plăcut A? Am înțeles Acum plec fericit Sunt convinsă <laughs> Mă duc la cabină Să mor dacă n-am prins poanta cea mai grozavă Să-i spun de repede lui Susan House, Se mai roagă lui Dumnezeu să iasă bine De ce nu-l lași pe fratele meu? Ai aflat? Atât de repede s și comentat Știu de mult că l-ai scos din minți Pe fratele meu Da. de ce nu vorbești cu el? Pentru că nu vrea să înțeleagă Parcă Parcă a de tot. Și eu nu vreau decât ca Robert să fie fericit. Barem dacă să ar fi îndrăgostit de o femeie cum se cade. O, Doamne! Pur și simplu nu sunt în stare să suport asta. Ia spune-mi Ce te privește pe dumneata cu cine mă culc eu, dar nu se poate să spui așa ceva. Este... este îngrozitor. Foarte amuzantă această conversație, dar consider că a durat destul. Trebuie să cobor la cabină. Da, S-a făcut seara? Mmm, ce se cheie. E bine, S-a pus afacerea pe picioare? Ah, Bună seara, DMS, seara, Siuze, mi Da, s-a făcut tracoare. Domnule, am trimis o telegramă la Santa Claus. Oh, e deci foarte misterios, Givi, legătură cu Exact, Da, dumneavoastră ești prietenul meu și. Nu mi-e teamă să spun ce am de Alte dată, Jimmy, n-am o stare sufletească potrivită pentru a asculta confidenții Bine, bine, dar ai să cobor cu mine la Santa Cruz Mă duc jos Uite, vine și preotul Ne oh, Eu ieși să visez, doctor E o noapte minunată pentru a comunica cu stelele Oamenii ar trebui să facă fiecare ce dorește <laughs> Sigur că așa trebuie nu? Cum să nu, adică până la un punct Mă gândeam numai că doamnele s-ar simți mai bine aici pe punte și mă întreb unde s-ar fi dus. Doamna Baelum s-a rătras la cabina ei. Am auzit-o spunând că e obosită și că dorește să se culce imediat. Cum? Da. Să... Bine, dar eu și... Eu care trebuie să... Câte lipsă de pudoare. Ei, dar cine era acolo pe punte? Doamna ta? Mary! Ia că -i să vi. A fost o zi atât de stranii, sunt neucită. Iar mâine am să părăsesc vaporul. Ce ai fi preferat să nu pleci cu vaporul? Da. N-aș vrea să părăsesc vaporul acesta, îmi place. Pe bordul lui mă simt în siguranță. Și totuși va trebui să plec. Ai simțit vreodată că ești prins într-un angrenaj și că trebuie să mergi înainte cu orice preț? Am impresia că... Toată viața mea a fost așa. Acest vaporaș mă împinge acum înainte către ceva. Nici eu nu știu către ce anume. Toate astea sunt copilării. Știu că sunt copilării. Ai râs de mine zilele trecute când ți-am vorbit de visul meu cu casa lebedelor. Dar ce să fac? Nu am încotro. E ceva mai puternic decât mine. E ceva care mă obsedează Planează asupra mea Că o pasăre mare N-am fost încă niciodată Pe aceste insule Și totuși am sentimentul nelămurit Că mă reîntorc aici Pe pluta aceea astăzi am simțit Într-un chip cu totul inexplicabil Că te cunoșteam Mai bine decât mă cunosc pe mine Gran Canaria ce rezonanță are. Când ești pe mare, îți vin fel de fel de idei, fără nicio legătură cu viața reală. Uite, peste șase săptămâni vei fi din nou în Anglia și ai să uiți toate acestea. Iar sforile nevăzute de care vorbeai, te vor conunce la restaurantele de lux, la operă, la cele recepții despre care mi-ai vorbit. Acest fel de viață îmi place și nu mi-a plăcut niciodată. Locul meu nu este acolo. Te gândești... Că sunt încă un copil, dar Să știi că Ești măritată Nu? Da, ai un soț Da, Michael e foarte bun cu mine Ține foarte mult la mine și eu Țin foarte mult la el Atunci n-ai niciun motiv să te plângi Soțul dumneavoastră te iubește și dumneavoastră îl iubești pe el Uite, e odios Din partea mea să vorbesc despre Astfel de lucru, dar Dumneavoastră mi-ai cerut-o Eu nu pot iubi eu n-am iubit niciodată. Am încercat, dar mi-a fost peste putință. Este ca și cum acest sentiment a fost mult din mine. Am an și ani în urmă. Ah, ce încântare. E. Ceva divin plutește acum în aer. Aici, pe punte, cu dumneata. Gran Canaria. Gran Canaria. E. Sento tulburare strani Non è ta, Mary Mary Ha contribuito a pleca Da Trebu Ti conduca Părintele mea, privind de aici, de pe cântecul superioară, nu mă încânte deloc priveliște. O se vede mare lucru. Da, vorbești ca un natar rău despre ceea ce nu știi. Pe felidică ceața locul ăsta, e un adevărat colț de rai. Sunt atâtea flori că n-ai loc să te miști de ele. Numai că eu nu dau o parachioară pe ele. Așa s eu. Înțelegi? Dumnezeu, nu dai o parachioară pe nimeni. Da, ai un noroc atât de mare la cărți. Da. Oare mai stă mult vezi? O să ridicăm ancora destul de repede Îndată ce înălțimile lor și vor fi debarcați Capitanului nu-i place portul ăsta Nu l-ați văzut pe doctorul Ritz? Nu, noi nu l am văzut, draguță. Dar pentru ce ai nevoie de el? Eu Nu are importanță ah, Sper că fratele dumitale Nu-i bolnav Mă rog să nu-i se fi întâmplat ceva Seara De oh. Arată puțin cam palidă astăzi, dar nu este nimic serios. Iată și barca. Cum vor debarca pentru o locavă. Eu cobor la cabină. Veni? Am văzut barca. Am venit să te ia. Plec. Deși mi-am luat rămas bun la micul dejun, am venit totuși. Știu că nu trebuia. Barca e jos. Da. Am văzut-o. Mi se pare atât de fantastică plecarea asta în mijlocul ceții. Pare atât de real. Dar mâine cred că soarele va străluci din nou. Va fi cu totul altceva, nu? Da. Sigur, va fi cu totul altceva, peri chipul alg. Ești atât de fragilă. <gântu -i> Ești... Uh... Ca o rândunică mică și obosită După ce vei ajunge la țăr Hai să te simți Mult mai liniștită Iartă-mă Tristă? într adevăr Stai, stai, stai Lacrimi? Nu, nu, nu le luam seamă nu nimic Mi se întâmplă adesea să nu mă pot stăpâniș Să mă fac de râs Nu, nu, nu Poate că nu te simți bine Nu mă simt perfect Nu-ți face griji din pricina mea Meree... Vreau să știi că nu voi uita niciodată. Era în Canaria. -a eu nu-mi te conduc la barca. Nu, nu-i nevoie să fii șos. Așa că acum ne spunem cu adevărat la revedere. Bună bun. rămas. Rămas bună. Nici... eu nu voi uita. Ne vom întâlni în vis. A quello più brutto. a căutat, domnulșoara Pe mine? Despre povestea aceea cu frigurile se pare că este mult mai grav decât mi s-a spus de la început. Puteți rămâne aici încă o zi pe vas. Nu mi-e frică. De fapt, nu trebuia să coborăm la Las Palmas. Domnul Car, agentul, o să răspundă pentru asta. N-are rost să vă expuneți. Lucrurile nu ies întotdeauna cum trebuie. Prin urmare, vă aduceți. Da. Atunci vă ureți noroc. Nu ieșiți seara din casă și mai ales nu vă pierdeți cu firea. Nu fac parte dintre cei care se pierd cu firea. La revedere, capitane. La revedere, doctor. Doctore, noi plecăm acum. Adinaur mi-am luat rămas bun de la capitan. În cazul acesta, la revedere. Și acum... Dar ai voie să trec sau poate vrei să cântăm un ultim psalm împreună? Nu, așteaptă! Nu pleca încă! Nu pleca. Vrei să-mi făgăduiești? Adică să-mi promiți ceva înainte de plecare? Au, au, îmi strângi prea tare brațul. Dar de ce să-ți promit? Nu am nicio obligație față de Dumnezeu. Nu, nu față de mine, față de dumneata. Nu te îngrijești deloc. Știu că mă fac de râs, dar nu-mi pasă. Știu că-ți sunt nesuferită, dar asta nu mă va opri să te ajut. Ai trecut prin atâta suferință. Nu vreau să mai sufer pe viitor. Te rog. Te implor. Lasă-mă să cred că vei avea grijă de dumneata. Spune-mi că ai să o faci și voi pleca fericită. dă mi no, Nu, nu, să nu faci asta, la mi Știu. Știu că ești foarte îndrăgostită de ea. Dar nici asta nu mă poate opri. Ea nu poate să simte pe dumneata ceea ce simt eu. Și apoi... Apoi ea a plecat. Așa cum voi pleca și eu. Dar cândurile mele te vor urma. Nu vei putea scăpa de ele. O să mă rog pentru dumneata. Te rog. Nu trebuie. Te pierzi cu firea și nu are niciun rost. Unde sunt? Cum am ajuns aici? Vă să zic că te-ai trezit, draguțule. Te-ai odihnit bine. Vreau să sper de lui Dumnezeu că ai dormit bine și comod. Dacă nu, atunci ne vom plânge administrației. Și asta sunt eu, dragule. Oh, oh, oh. dar... Te pomenești că-l doare cu puiul de la cap. Dragută de gimite te-a adus mm. ah, erați într-un hal. Dar pe fortună orice port e bun. Hai, stai cu ăla și gustă un pic. La corcoranul lui. Lasă-l că n-are nimic. E viu și nevătămat. Da, știu că v-ați bătu la cârciumă, nu glumă. Doamnă Hemingway, o fi De ce nu ai anunțat? Nu, puteai să faci cel puțin atâta. Nu, uitați-vă la el. Mă prepădesc de râs. Știam că rental pentru -ă nimic, că lumea n-ar fi așteptat. Am văzut vaporul plecând de aici, de la fereastra mea. Dar era atât de obosit, pui că. Ah! Nu fi supărat încă ceva, uite niște salam cu roșii Pe am mai sfânt mi-aș fi crezut atunci când erai atât de politicos cu mine pe vapor Că voi avea cinstea să-ți înapoiez amabilitatea și încă <găcă> cu dobândă <găcă> Uite și cafeaua, e destul de fierbinte mm. Ei cu mai adă capea fierbinte pentru signor. Pronto! Mulțumesc, mi era o foame. <gântări> o să nu să crezi, dar un... eu mă port frumos cu toate fetele mele, cu toate că aici nu e școală dominicală. A zice, e mai bine că am scăpat vaporul decât să fi scăpat gustarea asta. Dacă vrei să știi adevărul, n-am știut că vaporul ăla furisit a plecat. Când m-am uitat pe fereastră și l-am văzut în mijlocul golfului, era să mă lovească Damblaua. Dacă te interesează să lucrezi ceva... De ce nu te duce la laguna? Dar ești doctor, cel puțin așa am auzit. Laguna? Acolo mor oamenii pe capete, câte ai zice pește. Medicul spaniol a făcut aripi. Este al doilea care s-a dus să cânte din harpă în paradis. De ce nu încercat și dumneata? Da, Hai. de ce nu? Cred că nu-ți pasă. Dacă peste câteva zile te vor duce de acolo într-o ladă neagră de scânduri. Dumneata nu ești omul căruia să-i pese de așa ceva. Va trebui să te duci în satul Hermosa, sus, la casa de Los Cisnes Este casa de unde a pornit Molima Cum ai spus, casa lebedelor? Da, da, casa de Los Cisnes Nimeni nu se apropie de ea Nici chiar pe vreme bună Iar stăpâna Marchesa e foarte bătrână și cică pe jumătate nebună Voi merge acolo, da, trebuie să mă duc Casa de Los Sisnes. Hm. Văd că nu-ți lipsește curajul dar pe cinstea mea ai să îngrași pământul dacă te duci Sancta Maria, doar n-ai să pleci pronto Trebuie să te odihnești Ei, la naiba, ar trebui mai curând să te bărgherești Nu, pe, nu plec încă, mă duc să-l văd pe corporal! Cred că e la un braț Ei, rană. dar nu pleca fără mine Ai să ni unde nu trebuie, înțelegi? Haide Ce? Iată-l, doar Ei! Ei, hey. hey, trezește-te! Trezește-te! O, oh, o, oh, oh, oh. De ce? Ah. Iată, uite, ce plăcere neașteptată! Respectați-mi emoția, vă rog! Am crezut că ai plecat și m-ai părăsit fără un cuvânt, rămas bun. Vaporul a plecat fără mine. Auzi, știi, doctora, C am avut o mare bătăie de cap ca să te scot din încurcătura blestemată de la cârciumă. Cuma? Te bătăi ca un adevărat boxer. <laughs> nu vine că și că a vaporul. Este o bucurie pentru mine să te am alături. Acum când afacerea mea a ieșuat... Stai să văd cum merge rana de no, la ma, braț. Ma. Stai să văd. Oh, cum? Ma. Ma, ma. Nu simt mai nimic. Ma, ma. Câteva zile de odihnă și ai să te faci bine. Da. Îți schimb eu acum pansamentul. Da. Păi te faci bine, eu mă duc la Laguna. Vreau să văd ce e cu epidemia asta. Mă rog, dar eu ce fac? Dacă am dat afacerea mea, că căzut baltă. Nu știu încotro să o apuc. Ar fi mai bine să vin cu dumneata, pe cinstea <laughs> mea. Nici deci vorba de așa ceva în primul rând. Nu poți părăsi patul înainte de câteva zile. O, -o. Atunci vin după dumneata, îndată ce mă pun pe picioare. Pe cinstea mea, mai să te descotorosești de mine, așa cum una cu două. Te voi urma imediat. n rost, n-am nevoie de bunea da. Am să vin special ca să-ți fac un necaz. De business. Vreau să vorbesc cu stăpâna. Da, e târziu, e pe sfârșit. Soarele a trecut dincolo de culmea muntei. Cred că ar fi mai bine să veniți mâine. Trebuie să vorbesc cu ea acum. Nu se poate Maruela! să Manuela! Vă... cine e acolo? Le poftim, dacă ați făcut atâta zgomot, uitați că a venit. Ah. Marcheza, sunt medic englez. Mă numesc Leith. Mm. Știu că pe moșia dumneavoastră bântuie frigur galbene, ca și în satul din mm. apropiere. Este o bală foarte periculoasă și am venit să vă ofer ajutorul meu, dacă vreți să primiți. Nimeni nu mai vine pe aici. Nimeni nu mai vine acum la Marcheza de Luego, e foarte bătrână. Fără îndoială, e o amabilitate din partea dumneavoastră că ați venit. Nu este cât de puțin o amabilitate. Am auzit de epidemia pe care o aveți aici, la Hermosa. Mm, da. Este un act de mărinimie, senor, și meritul lui este cu atât mai mare cu cât căutați să-l tăgăduiți. A avut cineva grijă de calul dumneavoastră? Am uitat. Am uitat, au dispărut toți cine să aibă grijă. Dar, trebuie să luați masa. Nu, nu, e nevoie. Acolo sunt mulți bolnavi. Trebuie să-i văd ei. Sunt mulți, totuși. Manuela. Domnul va lua cina astăzi seară cu Marcheza de Luego Dar doamna Marcheza, cina dumneavoastră este deja servită Foarte spatele. bine, foarte bine, vedeți, să mergem Să mergem, senior Să mergem da. bună seamă Sunteți așteptat, poftim Senior, luați loc Manuela, încă un tacâm Da, poftim mm. Brânza e bună, să știți E făcută cu cardo din anghinare sălbatică niște flori mici, mici, mici, mici albastre culegeam și eu când eram copil Cum a început această calamitate? Calamitate, se mură Dar ce este viața dacă nu o calamitate? A fost un marinar care a venit la familia sa Jose A murit au murit și alții. Familia dumneavoastră s-a stabilit de multă vreme aici. Uită-te, senior, la copacul dragonului, vezi? Da. Încă tânăr, nu? Deși trebuie să aibă vreo 400 de ani. 100 de ani de când Don Carlos Alonso de Luego a venit în casa aceasta. Casa de Los Cisnes. Acum însă s-au schimbat toate, fratele meu au murit. Dar atunci de atunci nenorocirile se țin lanț. Te rog, senior, mai a lapte dulce Mulțumesc E foarte bun, -o parte bun. <laughs> Îmi pare rău Chiar vă rog să-mi iertați, dar trebuie Da, să... Da, da, da, trebuie să pleci Ești englez Și ai venit la apusul soarelui Dios Cât de ciudat Au trecut foarte mulți ani De când un englez a venit la Los Cisnes Și atunci, firește, nu puteai fi dumneata este o poveste veche de pe când Nelson al vostru a vrut să cucerească Santa Cruz A venit pe sară un englez A venit împreună cu iubita lui să caute de A lăsat-o aici că câtva timp, s-a întors, dar n-a mai găsit-o Plecase, plecase de toți Casa lebedelor Trebuie să plec Da, sigur, du-te, du-te, du-te dacă trebuie Nu e departe de aici satul, Manuela ți va arătat drumul Manuela, ia o lanteră nu nu nu nu, nu, nu, nu, nu mă duc ah. Nu mă duc, am, am suferit destul Aerul nopții o trevi de boală E lună plină afară, nu, nu, nu e nevoie De mine Emanuela, nu mă duc Emanuela, nu, mă duc. nu vrea Cine știe, poate venirea dumii tale. E un noroc și pentru dumneata Și pentru mine Acum Adios Doamne, niciodată visul n-a fost atât de clar Vechiul havuz cu ghizdurile crăpate Unde o lebădă de metal Părea să nate într-un bazin fără apă Două de mari s-au ridicat din tufele de rodi Și-au zburat Livada de portocali Și el El era Acolo, real, în afara oricărei iluzii. Bună dimineața, senora. Bună dimineața. Ați venit în grădina hotelului să vă plimbați? Moșule, e o grădină frumoasă. Nu cumva ști pe aici o livadă de portocali cu un havuz, cu lebede. L-am înțeles foarte bine, senora. Cum? S-ar putea să cunosc locul despre care vorbiți. Cu mulți ani în urmă... Am muncit la familia lui Ego. Da, senora, pe atunci estanția era mare, chiar foarte mare. Iar stema acestei familii este o lebădă, o lebădă în zbor. Ah, stema asta se află sus pe poartă, o poartă mare de fier, lângă o căsuță galbenă. Da, da, da, da. așa este, senora, și mai este una pe havuzul din Pațiu. Ah, havuzul este secat, iar pe marginea lui... Aleargă mici șopârle verzi. În fața porticului e un strat de frezi. Iar în josul aleei se află livada de portocali. Sute și sute de pomi. Chiar așa, senora. Este întocmai când spuneți. Probabil că ați mai fost pe acolo, pe la Casa de Los Cisnes. Casa de Los Cisnes. Da. E foarte departe de aici? Nu, nu, senora. Nu e departe loc. Mai întâi e de mers până la Santa Cruz. De acolo, la laguna, unde toată lumea cunoaște vechea instanția Luați mica barcă ce pleacă din port în fiecare zi la amiază, Am căzut pe frunzele de cactuș. ce asta? Mi se pare că o văd. Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, e din cauza căldurii și oboselii. Nu o să-mi Nu! No! E Mary! Mary! De ce ai venit aici? Doctore, îmi pare de bine că te-am găsit. Eram sigură că ești aici. Credeam că niciodată n-am să ajung până aici. Credeam că n-am să te mai văd niciodată. Mere, dar nu poți să înțeleg cum de ești aici și pentru ce? Nu te neliniști. Acum când sunt cu Dumneavoastră totul e bine. Și apoi, aici, ca și cum aș fi acasă. Am mănânțit puțin. Ești bosit Trebuie oh. să te odihnești și să mănânci no, ceva. Nu, nu, nu mi-e foame. Mi-e sete, mi-e foarte sete. Hai, vină cu mine să dau niște lapte poftim Ăsta e holul da. stai, stai, stai, aici în fotoliu, Vin îndată Uite Bea, da. bea be Mulțumesc E foarte bun Am avut o durere de cap, dar Acum cred că mi-a trecut Arăți foarte obosită. Mm. Trebuie să te odihnești neapărat. Nu, nu, nu. Mi-a trecut oboseala. Mă simt mai bine. Mă simt fericită și parcă mai ușoară. Aș vrea să merg în grădină. Poate e prea târziu ca să mergem în grădină. spune pe nume. Îmi face atâta plăcere să te aud spunându-mi pe nume. E ceva care vine parcă din Într-un trecut îndepărtat, cu mult înaintea noastră. Hai să mergem în grădină, acolo unde sunt o mulțime de frezii. Apoi mai e și livada de portocali. Vreau să mă conving că sunt aici cu adevărat. Nu-ți dai seama cât sunt de fericită și cât sunt de emoționată. E atât de minunat să știi că, în sfârșit, Visul s-a plinit Și că suntem aici amândoi Bine, să mergem în grădină Dacă vrei tu, Mary. Când stai lângă mine Parcă simt că îmi pulsează asfințitul în inimă. Uite, frezile Ce mătăsoase sunt de atâtea ori am fost înșelată de această iluzie Cum întindeam mâna să mângâi frezile Totul dispărea și nu mai rămânea decât întunericul rece Acesta este locul despre care mi-ai vorbit, Mary Ești sigură? Da, absolut sigură De aceea simt că aici sunt acasă cu adevărat Totul se potrivește perfect casa, copacul, portocalii și frezile, frumoasele mele, frezii, acum știu. Visul meu nu înseamnă nimic fără dumneata. Pe noi doi ne leagă ceva mai mult decât niște visuri. Privește copacul acesta, poli de lună. Ha, Merim, uite o portocală. Ha? Știi, n-am cunoscut încă niciodată un sentiment ca acesta... Și nici ceva care să se asemene cu frumusețea ta E peste putință, să înțeleg Dar știu că viața mea nu a însemnat nimic până astăzi S-a prins o floare de portocal în părul tău Ești fericită? Sunt foarte fericită Asta e tot ce știu Mă simt ușoară și liberă Departe de toate am venit aici pentru că te iubesc Mary. Înțelegi dragostea mea În viața mea nu există nimic În afară de tine Mary, iubita mea de ce asta? Îți ard mâinile E stare ce ciudată Dar să treacă ce importanță are asta Când te iubesc te Mary, iubesc. Dumnezeule, dar ce care ard S -S. Cum de nu mi-am dat seama de la început? Are friguri Mă simt atât de ciudat Meri, te voi și pe rați în casă. Așa. Mamuela! Mamuela! Mamuela! Da, da, da. Seniora e bolnavă. Seniora engleză e bolnavă. Aleșina, te rog, Adam mi De ce caută această senioră engleză Nu caută nimic. Este bolnavă. Ia ulciorul și Adam mi e? e, Dios! E bolnavă, spui dumneata? Dar văd și eu asta, după cum arată. Dios mio, l e scris pe obrazul ei. E bolnav de friguri. Taci, taci, nu mai strig, adu apă. Trebuie să mă ajuți, femeia. trebuie să mă ajuți. O, o, Dios mio, friguri, Am impresia că nu sunt în stare decât să-ți pricinesc ne Meri. Eu... Ah. Ah. Am mișinat din nou și femeia aia nu mai vine, Mary te voi îngrijei, fi liniștită. Da. Te-ai sculat, doctore? Da. Ah! Densa! Iubona, da. S-a de frigurile astea blestemată. Cum de-ai venit aici? Aseară, după ce ne-am despărțit în sat, erați obosit și... am zis să vin să vă iau. Este grav? Foarte grav? Da. Și n-are nimic aici, nici măcar o cămașă de noapte. Ce importanță are asta? Ai stat de veche lângă ea toată noaptea. Da, a susțit aseară. Bine, dar nu poți o ții aici, trebuie să fie dusă la Santa Cruz. Aici n-ai nici medicamente, n Am de... să fac rost de tot ce-mi trebuie. Nu poate fi mișcată și nu vreau să fie dusă de aici. Da, bine. Acum trebuie să te odihnești. Cred că ești îngrozitor de oposit. Ai lucrat toată ziua în sat și asta noapte... Am... Să am eu grijă de ea Vrei să zici că ai să mă ajuți Să o îngrijesc? Să o cot că nu-mi cape nicio discuție E de datoria mea Suzat Asta n-am și -o Ești în adevăr bună Te înșeli Nu bunătatea mă îndeamnă să o fac Ci cu totul altceva Cea mai ticaloasă gelosie Cum? Știu că o iubești nu vezi că nu pot să suport nici măcar când-l o atingi. De aceea am să stau eu aici și am să-mi grișesc cel puțin. Am să fiu aici. Trebuie să mergi, să te odihnești. Foarte bine. mă duc să mă culc pentru vreo oră. Știi ce ai de făcut? Da. Trebuie să facem totul ca să Situația se va agrava. Curând cred că va avea de din greu. Jimmy! Gimi, e bine că ai venit. V-am spus de atunci că voi veni. Îmi pare bine, chiar îmi pare bine. Am dormit puțin, eram foarte ostenit. Știu cum stau lucrurile. Susan mi-a spus tot. Ea ne a deschis ușa. Era să leșin când am văzut-o în fața mea. Îmi pare rău, pe cinstea mea. Îmi pare rău de tot ce am auzit. Și Dumnezeu mă martor că am să fac tot ce am să pot ca să te ajut. Gimi, dar ce ai putea face aici? <hie> Va trebui să mâncați ceva. Să zic că la vremea mea am gătit pentru 50 de oameni în tabăra de la Oregon. Aș vrea să arunc o privire la bucătărie. Ca să e drăguță, dar se vede că are nevoie de cineva care să facă puțină ordine pe aici. Mi-ar trebui câteva lucruri din oraș. N-ai vrea să mi le aduci, că ce sigur că vreau. Fac orice ai nevoie. Și pentru că veni vorba, o să stau pe lângă dumneata dacă o să se întâmple vreo încurcătură pe aici. Agentul la car... A picat în oraș aseară și a răscolit peste tot ca să o găsească pe mica doamna. Cred că o să iasă terăboi dacă o aici. Am de gând să o țin aici. Da, bineînțeles că așa vei face. Cum altfel. A, venit. a, venit. a, venit. a te și descine-te rog. Mary Fielding se află în casa aceasta. Am venit să o iau de aici. De unde știi dumneata că e aici? Mary și-a lăsat prietenii la ora și a dispărut a fost văzută la Santa Cruz întrebând de drumul care duce la laguna. Aseară am aflat preciză o femeie cu numele Manuela, despre o senioră engleză care zace volnavă de friguri galbene în casa asta. Am la cu mine și un medic și o mașină închisă, așa că o voi lua de aici imediat. Domnule ești medic? Mers. Si, senor. Sunt farmacist, laureat al facultății din Sevilla. Am scris oră de recomandare de la multe familii distinse cărora le-am acordat ajutorul meu. Foarte bine, farmacist, laureat și recomandat. Perfect. E, și spui că vrei să o iei de aici, domnule Ți-am mai spus odată. Unde este? Mă duc după ea chiar acum. Nu, mai ai să te duci nicăieri. Și nici n-ai să o iei de aici. A venit de bună voie, iar acum e bolnavă. Foarte grav bolnavă. Înțelegi? Și farmacistul Dumitale nu se va apropia de ea. O voi îngriji eu aici, în această casă. Dumneata? Eu. Ah, știu foarte bine cine ești. Am luat unele informații după ce ne-am cunoscut. Nu mi-aș lăsa nici câinele în grijă dumii tale. Și încă aici n-ai nici infirmieră, nici medicamente, n-ai nimic. Am o infirmieră care o va îngriji. Știu foarte bine ce fac. Și te previn că e o nebunie să-mi de aici. Nu trebuie mișcată până nu trece criza, mă înțelegi? Prietenul dumitale spaniol, farmacistul, îți va spune că am dreptate. Află că nu dau doi bani pe părerea Sunt grăbit și acum vreau să o găsesc. Nu, nu cred că ai să o faci. Lasă-mă să trec. Nu! Ha, și cine să mă oprească? Eu. Așa, să din că ne putem bate, nu așa? Suntem și atleți intelectuale în același timp splendid. Dăte la o parte nenorocitule. Sunt mai tare decât tine, știu totul despre box. Dăte la o parte, că de nu mătur podea o cu tine. Care te dat? Nu. atunci pe tot dracii, tu ai vrut. Ah, N-am să uit asta. Eu nu uit o soar. Sunt sigur că n-ai să uiți. Ai mâncat o asemenea bătaie, ca ai să ții minte câte zile vei avea. Să nu crezi că ai terminat cu mine. te băgat într-o treabă foarte primejdioasă și te previn. Dacă se întâmple ceva cu Lady Fielding, ești direct răspunzător. Hai, farmacistele. Lasă valiza aici. Ba, se am niină medicamente de mers. Ai socăpici să napoi, mătreziu. Am nevoie de a. Dacă e vorba de femeia dumneavoastră, apoi aflat că a plecat de mult și a lăsat toate cu fundul în așa că eu am încercat să fac câte ceva. Dar par, nu, să... nu înțeleg, dumneata, un musafir. Dacă pui mâna și faci treabă, te înjosești pe dumneata și pe mine. asta no, acum, munca cinstită, nu am josit pe nimeni nici. pără îndoială, dumneata, trebuie să fii nobil. Din ce familie, Petracine? O familie distinsă? da, păi, sigur nici nu se află alta mai distinsă. Dinspre tată, direct din regi Angliei, nu, Irlandei. Cel puțin așa spunea tata când tregea la măsea. <laughs> Păi, se vede că ai trecut prin multe suferințe, dacă. dar nu te l-a doborât. Tot au în sfârșit și, poate, acum nenorociile dumitale s-au terminat. <laughs> Aveți aici o proprietate foarte frumoasă A -a. pe Cinsea. E păcat să vezi că se ruinează astfel. Nu vă să parați, dar un om vrednic ar putea să o pună pe fișoare mai puțin de un A, an de zi. De și e, nu merge bine în mâna unei femei. A, Asta... e greu pentru Isabel de luego. Mi-aș da și haina de pe ca să mă pot să abili undeva într-un loc liniștit. Madre de Dios! Am spus Adinaur că nucile sunt mai mult seci decât bune, dar uite că s-ar putea să aibă și ceva miez înăuntru, să știi că te stimez. O să vorbim mai târziu! <laughs> Cred că e timpul să aprind mânările. Măsura unei clipe, măsura unei vieți. Doamne, trebuie să reușesc. Ar trebui să închid ferestrele. Aer în e capitale. Lasă, Susan, lasă-i să închid eu. Dacă se apropie furtuna, se simte în aer. Fulgeră dincolo de munți. Da. Susan, ești complet epuizată. A, mă sunt. sunt. Dar, am impresia că vrei să te sinucizi Hai, du-te jos acum și mănâncă ceva Dar dorm măcar o noapte Altfel n-ai să mai reziști Ai muncit peste puteri, ești posit. Acordă-ți numai o noapte de somn Știi foarte bine că poate să nu mai fie o altă noapte Da, cobor atunci în sufragerie E zăpușală aici în sufragerie Aș vrea să pornească odată furtuna asta. Stă și a deasupra noastră de atâta timp că a început să mă enerveze. Nu se va porni încă. Mâine, da. Dar în noaptea asta, nu. Pentru mine, unul cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pot să vă asigur că atunci când aștept ceva, e ca și cum ai sta pe un butoi cu praf de pușcă. Socot? Ca ar trebui să ne rugăm, nu să ne plângem de vreme. Americana are vorbe cu vioase și gheare de pisică. Furtuna tot se va dezlănțui. Scuzați-mă, îmi pare rău că am vorbit așa. E... Sunt obosit. Nu trebuie să-ți pară rău acum. Va fi destul timp pentru păreri de rău, cum va veni furtuna. Dar ce vreți să spuneți? Fără nicio îndoială, nenorocirea e pe aproape, îmi dau seama de prezența ei. Plutește în aer ca și furtuna. O să fie vorba de mine? Nu. Încă nu mi-a sunat ceasul. Poate este vorba de dumneata? De mine? Da. Ești atât de viguroasă, nu? Ai un suflet tare, vei spune, dumneata. Această nenorocire este sortită pentru seniora engleză. S-ar putea să judești după dorința dumitale. Cum? Nu face să spuneți așa ceva. Este grav bolnavă, dar... Atâta timp cât omul e în viață, întotdeauna există o speranță. <laughs> e ușor de vorbit și adesea... Ah, vorbele sunt înțelese greșit. Mai bine, tac, tac, tac. Țineți minte că nenorocirea vine cu carul și pleacă cu bucățica. A venit momentul pentru Isabel de luego să se retragă. Trebuie să meargă acum în camera ei. <laughs> Al la rai pasar postrera. Adios! Ce înseamnă asta? Ce-a spus? A spus ceva despre un fluviu mare pe care crede că-l va trece cea din urmă. Nu, no, nu, no, să nu puneți la inimă tot ce spune. Este o mică ființă extrem de cum se cade. Ea mi-a oferit șansa vieții mele. Mă duc la bucătărie. Un o mare Și ea va fi ultima Nu, Susan? Doctore Te-am auzit, nu este asta E mai bine? Nu e mai bine, a început să aibă hemoragie Așa că e mult mai rău Ultima hemoragie a lăsat-o slăbită de tot Bine, atunci de ce ai venit aici, ai lăsat-o singura? Se pripădește. nu mai are nicio rezistență Criza nu poate să mai întârzi mult dacă am putea să o ținem în viață până mâine dimineață, poate ar mai avea o șansă. Și nu există decât un singur mijloc de această șansă. Este primejdios, știu, dar altul nu există. O transfuzie. Dar nu se poate să faci asta. Este ceva mai auzit. Are febră. Nu e bine ce faci. Poate... Ar fi mai bine să așteptăm. Și să o vedem murind din cauza hemoragiei. Nu poți face asta. Este imposibil, mai ales aici, în locul acesta și mai ales acum. Aici nu ai tot ce trebuie. Riscul e prea mare. Se poate întâmpla să fie fatal și toți te vor acuza. Dacă moare ea, nimic nu mai poate avea importanță pentru mine. Am înțeles. Vrei să-i dau eu sânge? Susan, nu, nu. Nu pot primi așa ceva Este o chestiune care mă privește numai pe mine Am să fac totul singur Dacă ar fi să se întâmple ceva, vina va fi numai a mea Te rog, dacă vrei, adă apă fierbinte, multă da. apă fierbinte da. Și am să-ți dau acele să le fierbi. da, da. De febră, E umedă, nu se poate, nu poate fi adevărat. Și temperatura a scăzut. A scăzut? Cu două grade. Mary, cad în genunchi la picioarele tale. Doamne, am reușit, am, am reușit. Uite, pulsul mai puternic și respirația liniștită. Tu... Tu ai fost bolnav? Mary. Eu am fost bolnavă Meri, acum ești mai bine În mm -hmm. curând ai să te restabilești de tot Știu ba. Uite, acum bea Așa Și acum trebuie să dormi Mă înțelegi? Să dormi ca să te refaci Dormi, dormi, dorm, dorm, dorm Cu tine să liniștită O să dormi A dormit. Of, sunt ameții de oboseală. Să cobor în grădină să iau puțin aer. Doamne, am învins. Trei zile și trei nopți n am închis un ochi. Iată, uite, vine fortuna. Dar ce importanță mai are fortuna sau altceva? Meri a scăpat cu viața. Este salvat. Cât sunt de fericit, sunt beat de fericire și sunt. Ah, te Bineînțeles îmi face multă plăcere Ești așteptat Uite aici ai fructe și lapte Pregătite pentru dumneata Am dormit multă vreme și a zice Nu chiar comod mm -hmm. în grădină în iarbă <laughs> La unde sunt ceilalți? Uh, Americana e sus Iar El corcorano o să se întoarcă Este plecat la Santa Cruz Poate sunt un prost Poate Dar nu prea înțeleg nimic O, prostia <laughs> nu are leac Nu ți-am spus Că o să fie furtuna. S-a întâmplat ceva? De ce a plecat Corcoran la Santa Cruz? Mm. Mă duc sus. Unde-i Mary? Mary! Ce s-a întâmplat aici? Te Ai întors? Ce bine-mi pare. Doamne, cât Mi-a fost frică în de frică că nu te mai văd. Unde-i Mary? spune pentru numele lui Dumnezeu. spune unde este. A, a plecat. Cum? Au venit și-au luat-o de aici. Au luat-o de aici? Cine? Soțul ei. A venit asti de vreme. Nu era aici. A sosit cu avionul din Anglia. A așteptat câteva ore, dar dumneata... Dumneata nu mai veneai? Cred că au ajuns deja la Santa Cruz. Bine, dar nu putea fi transportabile E prea devreme. De ce ai lăsat-o? De, de ce? Bine, spune bine, de ce, Susan. Bine, dar cum aș fi putut să-i împiedic? Este în afara oricărui pericol. Oh, doamne... Dumneata ți-a îndeplinit datoria ah. Este măritată, Iar soțul ei o iubește Doamne Dumnezeule M-aș fi lăsat omorâtă pentru dumneata Numai de mai fi lăsat Cea mai mică șansă Ca să-ți dovedesc cât de mult te iubesc Nu, nu, nu Îmi pare rog, Șozea, nu Așa ceva nu e cu putință Dacă Așa stau lucrurile N-are rost să mai insist. Acum. Cred că e mai bine să plec. Cu adevărat. Să plec. Ta, dumneata, dumneata celu pe care l-am căutat peste tot, zile întregi, unde ai dispărut? Era cât pe ce să nu te mai recunosc. Nu stii ce am bine, îmi pare văd. Unde ai fost? Unde ai fost? Ce ai făcut? Ai scos sufletul din noi căutând. Trebuie să-ți închipui, Jimmy că o să mă întorc. Ascultă, dumneata ești dintre cei care bag oamenii în spăideti. Am <laughs> răscolit peste tot după dumneata. Începusem să, să cred că. Te-a luat și pe dumneata fortuna cea grozavă și te-a în valori. Probabil că nu știi ce s-a întâmplat cu Susan. Susan? Da. Găsindu-l pe fratele său la hotelul doamnei Hemingway, s-a supărat foc, a fugit, s-a înnecat. Au luat-o valori. Nu. No. Îmi pare rău. Îngrozitor. Da. da, da, dumneata. M-am angajat la casa Los Sistens. Vreau să pun proprietate pe picioare. Pot să spun că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Da? Nu mai pui că toate astea l-am dobândit singur Mă bucur, bucur foarte mult de ceea ce spui, Jimmy Să vezi și să te bucuri de acum încolo Ai vino cu mine, În momentul să plecăm da? Eu am avut parte de bucurile mele acum în rândul dumii Hai să mergem la hotel Sau nu cumva ți-nchibui ca să te lasă Stai pe banca asta părbădită din parc Până vine vaporul Hai să mergem Bine? Hai să mergem Hei, pordat! Pordat, domnule! Aștept, rog pe Michael Chili să ne onoreze cu prezența lui. Putți mm, să de aici? Aici, în Santa Cruz? N-au plecat? Nu, nu, în ce omule, nu te repezi așa. Au trecut două săptămâni. Ne fiind de aici, ei te-au așteptat. Nu vreau să-l văd, nu, nu, nu vreau și nici el. Nu. Aici greșești. Abia așteaptă să te cunoască. Da? Vrei să ajungi acasă, nu-i Lei! splendid di se poi si splendid Lei! Ah, ah, asta zic și eu, surprize. Asta seară trebuie să iei cineva cu noi. Dar ce spune eu? Hai să fii, de acum încolo mereu cu noi. Nu te mai las să pleci. Ah, lui Mary o să-i pare foarte bine, știi? Și-a făcut griji din pricina din Italia. Prietenul Dumitale Car, nu s a spus nimic de ce? bine? Car? Ha, oh, oh, dar nu dau doi bani pe ce spune Car. Un tip zăpăcit și impulsiv. Telegramele lui erau să mă scoate din sărite. Da, eu nu vorbesc de telegrame. Este vorba despre cu totul altceva. Da, da. Dar nu, îți spuneți cum stai cu gulerile? O să fie mai greu în ceea ce privește gulerile. În rest, însă, îți pot da absolut de toate. Eu, încă nu ți-am mulțumit, Dumnezeule mare, dar este absolut extraordinar. Vorbesc despre vindecarea lui Meri. Îți sunt teribil de recunoscător În curând va fi în stare să călătorească, bineînțeles, cu avionul. Gata, te luăm cu noi. Acum vină cu mine. Te rog, te rog, ai nevoie de o baie și să te schimbi. După aceea mergem dincolo să o vezi pe Meri.. Este un pas de noi. În sfârșit suntem în Anglia, în Bacdam, în Bacdam, în Anglia. în să vă spun ceva, da? azi dimineața m-am trezit cu senzația netă că astăzi mă voi plictisi. Îmi pare bine, Michael, că m-ai trimis la biserică. Mi-am adus aminte de misionarul acela. Cred că pentru el a fost o experiență folositoare. Dar pentru sora lui? O, îmi strigi toată dispoziția mea. Și în toată casa asta nu se găsește un suflet care să fie drăguț cu mine? Ce să fac? De ce nu încerc să lucrezi ceva? Așa, pentru variație. Să lucrez Eu aș zice că fiecare dintre noi să-și îndeplinească sarcinile care îi revin Haideți, haideți să nu ne anchilozăm Haideți să jucăm un biliard, da? Ce să Facem o partidă? Lisa, facem o partidă Mă nebunez după biliard Gata, o să jucăm în patru Eu mă duc să se spun să ne pregătească masa Venim și voi peste câteva clipe, da? Da Cum se face pe în momentele cele mai grozave și palpitante, Michael E atât de neserios Tocmai ajunsesem la punctul cel mai important și când colo, biliard. Haideți și voi. Haideți, haideți la biliard. Acum știi mai bine care este viața pe care o duc eu. Acum înțelegi de ce am simțit nevoia să evadez ca să trăiesc mai simplu, departe de existența asta care mă pasă. Toate acestea nu, Nicio legătură cu mine. A susit însă timpul să, nu mai oftez după grădin fermicate. Aș vrea să fac ceva, să dau ceva ca să mai pot primi ceva în schimb și mai ales acum. Mai mult ca oricând o a pia acum simt că am crescut mare. M-am măritat cu Michael când aveam 18 ani Habar n-aveam de nimic E îngrozitor să iubești atât de mult Și să nu știi ce să faci Cândva ai venit la mine la Los Sisnes? Am venit la tine instinctiv Eram bolnavă Știi, știi bine, adică vreau să spun știm amândoi că între noi S-a produs ceva care ne-a... M-a legat pentru totdeauna, Mere Știu asta de multă vreme mai ție îți aparțin Dar nu sunt liberă să fac ce vreau N-aș putea să-l rănesc pe Michael N-aș putea da, Crezi că ar suferi chiar atât de mult? Cred că nici n-ar înțelege, ar râde doar Ar trebui să plec, pur și simplu Am căut să-mi un ideal, o anumită linie de conduită Dar toate s-au năruit Acum mă gândesc tot timpul Cum voi putea trăi fără tine Idealul pe care ți l-ai făurit Nu s-a năruit, Mary În tine nu există nimic Absolut nimic care să nu fie frumos Te iubesc Și eu te iubesc Vrei să-l jucați și voi? Oh, Michael. Oh, îmi pare rău că am dat buzna așa ah, Poate nu aveți chef de joc eh? Veniți și voi după ce, Michael, după ce terminați Sunt obosită ah. Cred că e mai bine să mă culc. Te rog să mă ierți Îmi pare rău Dar este prima ta seară pe picioare oh, Sunt un măgar Sunt un măgar că am uitat Hai, lasă-mă ah. să fac ceva Hai, te nu, nu trebuie să faci nimic Dar cred că acum ar fi mai bine să plec dacă n-ai nimic împotriva Oh, nu, sigur că nu, mai pe vorbă Gata, uite, te iau pe brațe a Așa, a așa Știi, știi scările Ah, ce urât din partea mea Că a uitat a -aș. Uh, Dacă aș putea să lovesc, să distrug Nu mai am ce căuta aici, mănăbuș, mănăbuș ça fait ou les bœufs les bœufs E bine, Harry, ești acasă de 8 zile și astăzi am impresia că ești mai vorbăreț ca oricând. Serios ești, nu? nu mi-ai povestit nimic, omule, mai nimic? Nu. Recunosc că ai trăit o aventură ciudată, aș zice chiar foarte ciudată, casa lebelelor, Gran Canaria. Deci nu câte aș fi crezut omul potrivit pentru asemenea, hai să zicem, fantasmagorii. Nu, nu? Bineînțeles că nu. Întotdeauna ai fost omul care a spus lucrurilor pe numele așa. Aveai întotdeauna pregătită câte o caramidă grea, foarte științifică, cu care să faci să ceea ce tu numeai frumoasa vitrină a iluziilor vieții. Acum nu mai am nicio cărămină. să spun ceva, Nismi. Am învățat ceva care să mă lecuiască de raționalismul meu rece de dinioară. Există pe lume o mulțime de lucruri inexplicabile, care depășesc rațiunea noastră Ne închipuim că știm totul Și că încolo nu știm nimic Absolut nimic E, omule, lasă, doar nu vorbesc serios Nu înțeleg Nu, nu înțelegi asta Și nici eu nu înțeleg Dar Dumnezeule Mare, aceasta îți dă de gândit Bun, oh, oh, oh, și acum ce naiba ai de gând să faci ceva la care s-ar fi gândit curcuran În legătură cu nevoia de a ține capul sus Lasă-mă să plec de la toate astea Nu plângând, ci cântând calebă da. E din uh, Platon Platon ăsta e un timăreț Ar trebui să-l citești, tinere. Dacă ai ceva timp liber Ai să pleci pe dracu Știi bine că n-ai să mai pleci nicăieri ai devenit alt om Asta datorită mie Și trebuie să dovedești că am dreptate Între altele Există un post vacant la Central Metropolitan M-am gândit că poate te interesează Că poate chiar ai vrea să faci o cerere Vorbești despre spitalul cel nou din Tuck Street cei de acolo nu au să vreau să mă angajeze niciodată În locul tău eu aș face o cerere tot mai aranjezi treburile Universului? <gri> În orice caz al unei părți destul de importante Și vrei să spui... Că poți foarte bine intra acolo N-am lăsat să crească iarba. Săptămâna trecută am vorbit de două ori cu Craig despre asta Poate că acum ai înțeles despre ce este vorba De fapt, ei vor să te angajeze E un mare noroc că te-ai întors tocmai acum Spitalul e nou, iar laboratorul cel mai utilat din Londra Da să acord. Știam eu, știam eu. Am să sunt pe creic cum ajung acasă. Ai să-l arăzi tu Harvey, ai să-i faci tu pe cei din Victoria să crape de necaz. Nu, să știi că nu vreau să fac necaz nimănui. Totul s-a schimbat. Mi-am pierdut în gânfarea prostească de odinioară. Nu vreau decât să muncesc. Să muncesc cu umilință mi Vreau numai să încerc, să încerc. Bine, bine, bine s-a făcut. Am plecat. La revedere, Harvey. La revedere. Ei, da. Voi lucra. Masa mea. Toate sunt la loc. Din microscopul. Lamelele. Centrifuga. și probetele reactive da, ah. și, cu amintirea lui Mary, fresile, Gran Canaria. Nu fi închis ușa bine ismei? Sau ce-i asta? Nu, doamne, un parfum distinct îmbătător. Sigur că, da. parfumul florilor de frezie. Bene. Bene. Ați ascultat Gran Canaria de Archibald Joseph Cronin. Traducere de Ludmila Cernasom Dramatizare radiofonică de Izabela și Valeriu Stănescu